Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa mentabi'ahum bi ihsanin ayyumiddin Allah në madhruwara falëndarojmë, vëtëm përti ndim dhe falëja kërkojmë lavdata dhe bëkimata Allah u qofshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familëtim, bi shokat dhe të gjithëta që ndijekin këtë rukë dhërëndit në fundë dhe kësaj bote ndërorja e besimtar në kuadër të vlërave morale në kuadër të edukatës së besimtarit në takimin e kaluar kemi trajtuar temën që ka të bëjë me ndershmërinë. Ne kemi thënë se besimtari duhet tjetë Dhe të jetë i ndershëm. Edhe atje kemi sqaruar çfarë kupton ti të jetë i ndershëm. Të jetë i ndershëm në besimin e tij qarshi Zotit duke u kujdesu për mëkatet dhe në qofë se ndodh me në bë mëkat atërë nga ndërshmëria, këti besimtari kërshizot është pëndohat dhe mështë vazhdojnë mëkatim. Dhe kemi thënë se ndërshmëria gjithashtu përshin edhe ndërshmin morale që ka të bëjme atë aspektin dhe raportin ndër njerëzorë, tjetë ndërshum me njerëzit. Dhe ati kemi përmanën se që ka përfin tjetë indershëm me njerëzit Ndërsa duke pas për asushë rëndësin e kësoj vlere morale E kësoj edukate Dhe rëzikun që sot për i ka noset soj vlere Nga se ka fillu që në dërshmëria të lkundet Ka filluar që në dërshmëria të bët Jo prezinte gjithkun Nuk është bashkë gjithkun në dërshmëria Atër e kjo me të vërtet në alarmën që të flasin për këtë teme dhe më teper E unë do të vazhdoj sëtë të flas për piken e radhës Që fletë se si duhet ne me përvecu këtë vlerë Do më thonë, qëfar duhet nga me bo, qëka nga njëman neve me, me këntë ndërshëm Në edhim që mire me këntë ndërshëm, në edhim se duhet me këntë ndërshëm Por qëka nga njëman me këntë ndërshëm Edhe për këtë ka përgjigje, ka Djetarë ato nga kanë shpjeguar se Qfar e bë një njëri të ndërshëm Tëndër lëzër Filëm ishtë Aja që e bë njëri unë të ndërshëm Ama sinqeresht të ndërshëm Jo në dërshmëri e aktrimit I ndërshëm para njerëzve Ama në qovë se lërgohet 50 njerëzve më zvetë pasaj Jo, ne kërkujmë në dërshmëri Sinqert Ne kërkujmë në dërshmëri dëvërtit E reale E për të qenë kështu, atë herë, pika e parë, puna e parë, që në ndihman me qenë të deva që mështë, me i apas frikën Allahot, njëjtë si kurse në publikë, si kurse haptas, ashtu edhe fshihurazi. Njëjtë, muslimani e dinë se Allah gjallore e për cilë ku të qoftë, e pa njerëzit apo nuk e pa njerëzit? Di njerëzit për te, apo nuk di njerëzit për te Për te së është ka e rëndësishme Për besim tonë është rëndësishme sa Allah po e she Për besim tonë është rëndësishme sa Allah po e din Për besim tonë është e rëndësishme sa e qëfar e bënd Po regjistrohet në fleturën e vejë për të ti Pa marësisht, apo e regjistrohen kamire në dukuit apo ju Dhe për këta lojë e leole a thotë në Koranë كل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير ثوي ثوي نيابزو محمد ان تخفوا ما في صدوركم نشوف هسه افشهني عتكي ني براند يوڤ اماني شفت او تبدوه ابوينذرني ببليكيست يعلم الله دين الله جل وعلا Allahu e din që ka kemi në zemrë atona Si kur që e din që ka kemi në mendje atona Si kur që e din qëfar kemi në gjuhë atona E kështu më rad Ne për me dit që ka me në njëri duhet meni One nëse heshti, ju nuk dini që ka po flasënë Apo? One mos me po filu te, më në veç mulë të menajt me hesht Ju nuk ishi dit që ka me folinë Pse? Ga se ne nuk i kemi aftësin me lezun me andin njëri tjetët Me, dikush mund me thonë ty për shambull Dikush ka mund si me thonë ty Të kam shokën më të mirë Të kam mikën më të mirë Mirë për kja është ka përthetaj A që është të në zamër nuk edhim no, Nuk edhin brendësin A s'kush përsa Allah të matë Nuk edhin si në që në rinë përsa Allah të matë Kullin tuk fu ma fi së durikum Thuaj në qovëse E fshehni a që kini brenda A po e shfaqni e publikani Ja alem hullah Edhin Allah i maduar Allahu Ad-Din kush është i ndershëm e kush është i pa ndershëm. U je alamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. E si mos me dit kët kur Allahu Ad-Din kreç ka qon çka ka qon duk. Të ndërlo vëzor. Kurimi te deturia Allahu xhallaahu ala. Allahu xhallaahu ala ka përmend në Kur'an detojë që qesin pa madhështinë kësaj deturie që e qesin pah me të vërtet mahnitë jenë tonë për këtë i dujë sa të dinë zotë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e hu e pak u feshë më është dija ati ma gjithat në vend kërën o ma tes ku të minuar akatin illa o i alemuha nuk bia e gjethën tuk so gjethë e bin tuk në për, në për bjeshk e në për gjungla e në vend dhe të thella atje në për vend e ndryshme gjethë e nuk bian e që nuk e dinë allahu ku kara edhe kur kara Në këtë është dije me të vërtetë që duhet mejmë na bë, devotshum përball Allahut xhallahu ala. Dinë Allah, Allah gjithçka. Prandaj edukata e besimtarit bi kët njohje i mundson me qenë i ndershëm. Nuk është i ndershëm për njerëz, nuk është i ndershëm për reklamim, nuk është i ndershëm për të fituar autoritet, është i ndershëm për irt Allahut. E ky është realiteti ndershmërisë. Ai çliako ja dron Allah xhallahu ala alhu edhe fshihorazi, edhe haptas, edhe kuron shoqni, edhe kur është vetmi, edes se Allahu sheh, ai nuk ilshan sut atë ku nuk duhet. Ne kemi thënë se ndarshmëria ka lidhje të madhe edhe me ruajtjen e shikimit, nga se prishja ndërët fillon pikërisht nga shikimi në vendet jo të duhora. Prandaj Allahu e din ku po shikon ti. Vallahi si ka mund sikarë njëri do mohon Shikon që të drejt A ma sështë të e po këto A po Për krasu i shfarët të të poplë Njëri shemë Njëri shemë e men Nuk shemë e sy Të ki po tijet të, të njën me po e shë Po nuk e regjistron kush o kjebdan Nuk e regjistron Prandaj nuk ka mundë si me dit as kush Kë po e shikon ti Nuk ka mundë si me, me dit as kush Kë po këshur ti Pas Allah gjallë vol A e din Ja ale mu kha in e tel ajun Aje edhin atë shikimin tëradhtarë, pëshehë rrazi, t'inza që këshyrë, edhin Allah gjëllehore. Aje edhin, nësëdim, ti ki mundësi, dikush ka mundësi, me bëmë abet me dikanë, e syrët me i silët poshte për pjetë në tonë. Nësëdim që ka fëkëshyrej? Allahu edhin a fërën. Përëndaj, kë bindje jona, juve të mbindje, por të punuarit në kuadrë dhe në përpudhej me këtë bindje në patëndarshëm. Allahu patshën. Nëse shkon diku në punë, ai që punu, të ka marrë me punën atë punës, ai nuk të përcil gjith. Të mund të shkoën shpët diku të më anrësh në banjë, rrymën më anrësh. Me pas gjithçka mund të më bëj. Ai shkon. Ka mundësi aty më bë. S'na shaj, jam lënë gjollëc. Por i ndershmi nuk e bën kët. Ngase edhe nëse në, nuk më shah ai i theli Më ka nga zhu, më pagun Më shaj që komë e marë nesë në pythi Allah gjëllë dhe uala E kjo e për mështë më të ndërshëm Për ndaj, du në pas frikë Allah gjëllë dhe uala Me që një debat shum Nga se dëvëshmëria E silën dërshmërin Nuk konë dërshmërit sinë qertë Nuk konë dëshmërit vërtet Pa dëvëshmëri Pa mund shmasht Nga se qysh komë e ndolë njëri vetën për vetëse Me dëvëshmëri E dyta të, të ndërrua dhe që në ndihman me që në ndërshëm është edhe Shoshnija e mirë Shoshnija e mirë, rrethi mirë Nësi një njëri për shambull është në shoshni që flasin vazhdimisht për punt për ndërshme Apo, për shambull me një shoshni ku bët mua bët, qysh mjë alë shu dikujt E qysh me mashtrutikon Këj njëri vetëm si ishull në këtë detit mashtrimeve, a ka mund si me rezistu? Shti në kaftu në herë të dy hera po herë edhe e marrën me vete. Ai duhet të më kujdes me kom me kom përrin, me kom përrin. Shi ka për shembull djalët me kom përrin, vajza me kom përrin. Wallahi mund të kenë vajza shumë të ndershme, e edukuar, hiç pa problem. Mirë po në momentin kur rin me shoqni, ju të durr e prishin, e njollosin, e juoshin për të keqja. Andaj çfartha pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem Muhammed e zëmë tha, njeri ju është si pas është shosni së vetë. Andaj, letë shikon qdo kushtë për juve me këmë për rrinë. Me këmë për rrinë. Të në vëzën, nëse një rrinë me njerës të këxi, a që është të këqë? Qëka thë njerës? Allah së pënjama, shokë t'i ka. Edhe heqë me së përbo këqë, veqë se rrinë me ta boshë i regjistrua në regjizën të këshive Allah në rrët, po njëri që rënë me të mirë, edhe mos kovët shumë i mirë, si të rënë me të mirë, s'ka qarë e papër rrëtë mirë, si e ka silë shemblën e kësaj Muhammedi s.a. më shikanit e në rrëtë s.a bukur, e ka ilustru me shemblën konkret, Muhammedi a.s.a. ka thënë pegamberi a.s.a. methëllu l'gjelisi salih, o l'gjelisi suhë, Shembuli i shokët mirë Edhe shembuli i shokët keq është si kurse këta dy shembuli Qysh Shembuli i shokët keq Ka thonë për i gamberi së osele Ma është si kurse Me nejtë të farkatari Ati ku hekër shkrijet Ku farkot Nëse rëndë të farkatari A i farkatari së është njëri keq lërgësaj. Po shembuli ka silë për i gamberi sëm Kur rëndë të farkatari Të këse në i gaz të adjekteshen Nërmanë është dhe punë Po, ose për shambu, va pa të djersit. Ose minimum është, era keqet vjen. Era e, hekurit, era e tymit. Don, e pa mund shmështë menajt të farkatari, edhe kur dyrsh me di, s'ka mund si. Andaj ka tonë, pe kamerë, ali i sratu sam. Êshtë, e pa mund shmështë menajt me njëri jutë mirë, të pandershëm, e mos me talon e leqe. Mos me të lënshej, e pa mund shmështë. S'ka mund si kjo punë. A ne du shumë mu kujdes për shushinë, na me këmë përrimë. Po në veç në ti, fëmija jonë, ku pëdel? Jo më bo aty, nështa i bezdhëshëm për gjëse, jo. Mirë po, edhe jo me lën, re me këndushë, shko këndushë, jo ka, pa, ka dalë kujtës pak. Nga se të, drozër, na dim shumë shambuj, ku në zënës shkëllqyshëm, e të celshëm, e të edukuar, janë mashtru me nejtë me me, me me të qi, edhe ka rëshqita përën. Rolë ka buvakia, e në të që që që që që që që që që që që q që a i mirim u përzime dhe të këqijë, e mi bo dhe të mirë. Kënë ndodhë kjapëta, ndodhë, po e zakon shme, qëla është, ata dhe të këqijë e përbinë, e gëltitin këtë mirën, e buen për vetë, e me pas këtës me kompërën. Ndërso shambulli i shukut mirë, shfika, se e ka si shambulli i pengamberi, e njërit mirë, menet me to, që që i bjenë? ka thënë për ega mbiri sallallahu a.sallem, është sikur se menet me shicin e parfumave, a që shetë parfima. Nëse të shkën e kini shokë që shetë parfima, a po, rrëmë dukoj të i, nëse zblim parfim për tina, s'pa kër e rëmird vjen, për dyqanit vetë vjen e rëmird, ose i vetë parfimos, ose merë hedije parfimin, mi për e pa mund shmo është me dal nga dyqani, nga parfimeria me dal, e ti i pa, i pa, pa, pa parfimosur, pa mund shmësht. E kështë shukë i mirë, me shukë i mirë kur rënë edhe më s'këfti qaq i mirë, s'ka qara pa të lënë shajatë. Shukon edhe këtë haditën rëzër, sa bukur e, so e illusënë halap e gamberi sëllëllatë në këtë qërqë. Qëfar tha Muhammedi sëllëllatë u sëllëllatë u sëllëllatë u sëllëllatë? Shukon edhe këtu që në amlijet në asot në gjamiërë, qëfar myjhda, qëfar përgëzimi në jabë Muhammedi sëllëllatë Me gjithë të me a ka kaumën fi bejti mi mbujutin la. Ku do që një grumbull njerëzisht? E na i në që ata, që? A i në në një grumbull njerëz, po? Na i në një një, një grubë njerëzisht? Tha të pejgamberi alësam. Ku do që një grubë njerëzisht? Në ndë një shtëpi për shtëpjeve të Allat mbledhen? A i këna plëtu në kushtet? Po, tri kushten. Me kënë grubë, në i në grubë. Ku i në mbled Në po? I në mledhë E treta U e jetë lune kitab Allahi U e jetë edaresu në ufima bejnë e hum Dhe Pse e mledhë ata? Qka bëna ta në shpizotit? E ledzuin dhe, dhe e ndëgjuin dhe e mësuin fjallë në zotit E qka po bëna në këtu? Fjallë në Allah për mësuin, në po? E nëse këtë e bënë Qfarë të pega mërësam? Illa hafët humul me laike I rëthojnë me laike të ga gjithë të anët Kto imitë rrethuan nga melekët, na nuk po i shohim, por prezenca e tyre është e vërtetë nga se për këtë na ka mërun Peygambëri sallallahu alajhi wasallam. Edhe nëse melekët në xhami nuk rrin, ku rrinë vëllahuta? Apo, nëse melaçet në xhamis vinin, kush kuin melaçet ato atëherat? Pastaj ta Peygambëson. Wa gashiyatuhumur rahme. Edhe këtë gjithë ata i pafshin rahmeti Allahut. Wa nuzilat alaihimus sakinah. Edhe Allah u zbran mbi ta në çesini preje a që po më koni ngarkuam për shembull jashtë kur i nxhajmi djysh poshon qetçuosh e pastaj tha pe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i bën këto dhe i arrin këto që i përmandam këto shpëlimë malakat që tash janë prezente të dërgozur ata i raportojnë Allahu subhanahu wa taala për çdo njirin që kanë pa po këto Allahu edin Allahu edin Mirë po Allah u gjëllëvala atë do me pas dëshmitar E përmenar apërton që do me lek Filoni ke ullim këto zëtë Filoni ke këto E kur Allah u e merë raportin e me lekve Që katët Allah i bënduar Hëtë o me lek të mi Juve ju, ju këmë dëshmitar Se të gjithë ja u këmë falë me katët subhana. Që kjo në lire Kësoj që kënë të buju tash Do në ju këmë dëshmitar Të gjithë dhe se ja u këmë falë Me katët E njëri thëtë aty për me legët ozët Njëni që i shardhë aty I shardhë me që më fysh ka përbohet A që i shardhë për më falë A që i shardhë me ngujë ligjeratën Dikush për njerë dhe ka mund zimon do, A i suar për kitë punë si tjërë Qëfar thë a pegamberi sa so salatën Edha e është i falëm Pse nga se muslimanët njerës të mirë Hum ka u mun La jesh ka bihim gjelisu hum Thënë nga se njerës të mirë Muslimanë Nuk. Hup, e pa mua, unë e vej. Prandaj të vazhdoj ndërshmëria me lidhje të ngushtë me kë me shoshinë e mirë, me kën porrin. Fitoj për ti, fitoj fjalë mir, të mirë. Ndërsa nëse rresh është një çje, vallaj, minimumi që ka është të ushot veshin me një kaç. E kjo është mjaft e keqe për një musliman. E le re modhë shikamat e propria. Prandaj njerëz të mirë nuk kanë leju që në ndër të hynë me ushajt. Nuk kan leju që në ndajtë të tjune me ufolë keqë për dikanë. Nuk kan leju që në ndajtë tjune me ufolë e që Allah nuk është i knashëm e të. Ga se ndërshmëria i ka pengu si kalonë. E kështu na, kështu na përfitoj me përtonë. Andaj, këtu e në dy mjetët që në ndihmojnë të ndonazër, me qenë të ndërshmë. Dhe e treta që du me teme përmbyllë që në ndihmojnë me qenë të ndërshmë është të edhe të ruhemi nga Do ma në të rujmë nga këtë teknologi e madhe që ka dal Ka dobi, ka hajrën të, po duhet me uruj shumë Nga televizioni, nga portalet, nga interneti, ku i desa Ake një patë në vëzër, kjo është e fshirë, kjo është e hapur Vëllaj, një portal me hi, lajme me lezu Talash e bësh të imshelë sytë, të të eshti për para, për masë Se që ka nuk qesin, lajme ka lëzën Në lajm ashtu ka thosur për luftë ku kanë deksa njëri e njëri të fëmit pa faj. Në lajm kësaj dësht, në lajm keton tjetër është mos vet. Nuk ditësh njëri kamim shilsë. Edhe çka më bëu. Në televizion çka është topon? Wallahi kanë lajm me këshyr. E ka pranuar njëri me këshyr lajmet nga veshja e papërshtatshme e asaj që i tregon lajmet fat keq çështën. Nuk e di përshëndet, ka dalë me reklamum. A? Mud caktuar apo ka domë ka thosur lajme. Ëmos nose për reklamat e shumta që dalin vazhdimisht e për shumë e për shumë të tjera apo. Për intervuzën më pas kujdesini apo. Po, na kimë noi më shikoi televizionin, lajmët, shikao. Ç'ka është halla këshire, pa problem. Mirë, po kujdesu ju. Nga se pamjet e shtështa të pahishme e bëjnë normale të pahishmën. Kjo është më e keqja apo? Kjo është më e keqja. Përpara njerëz kur kanë pa po një grup pa kështu mos kan fot kit me hala gubergesu apo ku ne pazakonshme sot vallojn çfar do fun me dal nuk e di apo dër muhabbet akoma a ka me diçka pazakonshme mos po di çka duhet me bë duh me, me ku ne shumë pazakonshme apo fat pa keq çesht apo zmorujt zmorujt ta ruajm familjen ton ta ruajm nderin ton ngase ne ruajet nderit ka dobi shumë ta dhe ka rëndësi të madhe për ne që të flasim për të në inshallah takimin e ardhshëm Kërë kuha e zanit të vëzër, unë e putu me kachmeja përfondu, zotë ju shpërre dhjuruat, sofa të përsojnë sotë kini mundësi, ka dhe këtu pak përpara venë, nuk ke falim përmërej gjumaja sotë që të zgjatë prapër shkurt ka përsenë, anë da ingushtojnë sotë kini mundësi dhe regullojnë sotë që të kanë mundësi dhe tjertë më ura hatu, dhe ne sotë kemi ndirin që kemi musaferë, Nuk për thëmë të është më musafirë nga se këta e mbë pjesë e familjeve tonë dhe e mbë pjesë e jona e gjemati tonë e kemi hoqin ndëruar hafëz haki e fendion, imam në Bajran Pashë dhe haji gjemalin, një bashkëntor të ti të cilët, nuk kam në umi o prezentu nga se i njihni, vazhdimish kanar të këni, këta e në ta që zotë i ka bësë e bëpë me, me vrapu e mëngajt e më angazhu e lodh, më lodhë që nësat më u falën këtë gj edhe çdo llodhje edhe çdo dalje pe shtëpisë, çdo mund që e kanë dhon për këtë punë, punë e pun raza Zotit, u ha shumë fishoft dhe u ambonsuv me i ditën e gjykimit ashtu sikur është masmire. Allah ju ja, ua ja uruat këtyre familet, po edhe gjithatë këtyre vëllezërve tu në Turqi që janë bërë shëbeb, domthonë në me egzu kët xhami dhe shumë të tjera me egzu, nga se ndihme akti vendi, vëlla dhe mik për neve nuk është vetëm xhamia, po në forma të ndryshme. Prandaj Zotë nga ka mësu që t'jemi mirë njësë dhe t'jemi fanërruës. Pa, ne duhet t'jemi mirë njësë, ndë e këti kontribute, ndë e këti kujdes, ndë e këti mundi që këta vazhdimisht e bojmë për neve. Unë kësa pasë që hake e fendiju, pasë e ke mosafir, me dy fjallë minë u drejtu një salam me në e përcil, para se të thirë e zani. Zotë i shpërbleft, me ka që përjdo fondënë, o së